gata Kriszti, az ilyett szemű lány. Felolvassa, Vitai Gabriella. Erkő Poirot éppen unatkozik, amikor levelet kap Franciaországból. A Dél-Amerikában meggazdagodott milliomos Paul Renault kéri azonnali segítségét, mert életveszélyben van. Poirot Hastings kapitány társaságában nyomanát is kell a csatornán, azonban késve érkezik. Rönót előző éjjel meggyilkolták. Míg a francia rendőrség és poárról különböző módszerekkel nyomozni kezd, Hastings kapitány egy szép színésznőnek udvarol, akit a vonaton ismert meg, s aki váratlanul felbukkan a gyilkosság színhelyén.